на столі стояло все, як і під час обіду. Так поспішав, що не дозволив ній ні поприбирати. Як-то їй на душі, терпляча, а може так кохає його дурного. До скаліїв тепер це знав, дівчата липнуть. Хлопці ж, бо хоч куди, і доброслави, той Назар, що полонив красуню Христю, і Василь. Цей теж не вік порубкував, лишив потомство, батько. Зустрілися, і вже любов навіки. Чи люди були такі, чи їх так час настроював? Наївно, романтично, та все ж прекрасно. Горе, руїна, кров і чисте, ясне кохання. Іван та Марія, треба ж таки придумати. Підставили це під дощ, він же також скалій. Стояли всі, мов скелі, міцні були, і вистояв. Розправив плечі, випнув могутньо груди і засміявся. Добре, що сам у хаті, теж богатир знайшовся. Вузла якогось он не здолав. Пройшов рішуче до кабінету, глянув на білий ватман, кортіло сісти, взятись до діла зараз же, та він не сів, не взявся. Натомість взяв газету і накрив спокійно кульман. Нікуди він не втече, осилимо. Дзвінок його застав зненацька, хоч дуже ждав. А ось і я. Взміхнулася йому крізь краплі Ніна. Ну й дощ. В руках тримала сумку і парасольку, з якої скапувала вода. Ти змокла? Ні, у туфлі тільки понабирала. Подав їй капці, куплені колись для неї. «Можна помити ноги?» – глянула вона на ванну. «Пробач», – взяв сумку, – міг би сам догадатися. «Рушник бери, який на тебе дивиться». Сам причинив за нею двері і, відчувши в сумці пляшку, пішов на кухню. Перлина степу, сухе вино. Ну, Льоня, звісно, закрутить носом. «Ти вже знайшов?» – з'явилася у дверях кухні Ніна. «В армії я був розвідником». «Невже?» Не віриш? Навіть під час навчань брав язика. А Льоня каже, що я лопух, сміхнувся. Побачимо, що він сьогодні заспіває. А що таке? – стривожилася. За півгодини він буде тут. Уник прямої відповіді. Ти запросив? Так вийшло. А я гадала, посидимо з тобою вдвох, зітхнула. Обняв її, поцілував. Ще буде гість. Хто? Подруга моєї мами. Ніна мить зашарілася. То, може, мені піти озвалося ледь не крізь сльози? Буде тебе питати? Байдуже. Тобі то що, а як мені? Я, власне, її покликав, щоб познайомити. Зі мною чи з Леонідом? Ясно, що з обома. На ні, ні, це не сподобалося. Вона нахмурила сердито брови і запитала, «Скажеш, оце моя Любаска?» Не чув такого слова. «Коханка, полюбовниця, чувиха, любка, пасія, яке тобі підходить? А може ти вважаєш, що я...» Вона заплакала. Назар стояв, не знаючи, як бути, що робити, не злився, як раніше». Жалів її, розгублену в соб'ятті міста, світу, що був напівзнайомий, напівчужий. Ну, годі, торкнувся її руки своєї. Все буде гарно. Можна мені піти умитися? Зиркнула Нікова з-під вогких брів. Та що ти все питаєш? Так і розсердився. Чи тебе комплекс? Ніна не обізвалась. Пішла вмиватись, він же стояв і зважував на терезах життєвих нежданий Нінин спалах. Його і тішила, і насторожувала ця грань її характеру. Тішила, бо не любив занадто добрих, лагідних, а насторожувала, бо злюща жінка в домі стихійне лихо, гірше двох пожеж. Спіймав себе на думці про жінку в домі. Власне, він йде до того, хоч сам собі не признається. А ось я прийшла весела знову Ніна. Накриєм стіл, підтримав Назар цей тон, що, мабуть, був найкращим виходом із ситуації, яка між ними виникла хвилину другу тому. Чудово нам, уміючи, сміхнулася Ніна, шаснула в кімнату, швидко зібрала посуд, витребуй, будь ласка, пляшку, і постав на стіл. Дала йому вказівку. Він підкорився радо, на диво, не відчувши ні спротиву, ні настороги, просто розподіл праці, кооперація. Тим паче гості ось ось прийдуть. І, мов наврочив, тут же хтось подзвонив у двері. — Я відчиню, — гукнув до Ніни, наче вона збиралася йти відчиняти. — Льоня, у плащі, блискучий, мокрий. — Це чорт знає що, — бурчав, знімаючи з густої кучми капюшону у таку погоду кликати. «Ой, Ніна тут!» «Привіт!» махнули йому правицею у лівій руці, тримаючи помитий посуд. «Що це у вас за бал? З якої речі?» «Дружня недільна учта», зняв плащ Назарогостя. «Сухе вино, цукерки різні, тістечка» прийшла йому на допомогу Ніна. «У дощ якраз і пити сухе вино», дістав з кишеню пляшку з зірочками. «Казав же день народження, то, може, це у Ніни?» Я вереснева. «Щось ви мене морочите?» «Старий, проходь, став пляшку, а сам сідай!» Пригоптав його Назар. «На все свій час не розувайся!» «Що, я не заслужив побути в капцях? Чи хтось уже привласнив мою взувачку?» Назар знайшов, подав йому, ходив до кабінету. «А, може, треба підпомогти?» – зам'явся Льоня. «Ніна ж...» «Ідіть, – «Ідіть, ідіть!» – трутилась, пробігаючи на кухню Ніна. «Не заважайте!» Льоня лише зітхнув. Ці переміни в статусі не залишалися, поза його увагою, і, видно, не порадували. Важкий, великий рушив до кабінету. Проходячи мимо стола, Поставив пляшку на білий образ, що теж його подивував. — Ще буде хтось? — спитав, завваживши, що стіл накрито на чотирьох. — Знайома давня. — Гарна? — аж зупинився Льоня. — Теж із твоїх? — Ні, з маминих найближчих подруг. — охолодив його Назар. — І гарна. Ти побачив її колись? Я ж не мандрую давно минуле, мовив не без іронії, і схопився. Вибач, то заздрість ріжки виткнула. Буває. Це все той клятий вузол, зірвав газету Скульмана. То може все-таки допомогти? Спасибі, сам упораюся, сказав Назар рішуче.